Тепер почули в селі рев гармат, одної за одною. Від того хвиля сарани заворушилася, одна ціла плахта прорвалася, одна частина полетіла далі, а одна таки сіла на землю. Безпорадні гармаші дивилися з розпукою, як буйна колосся золотої пшениці погнулося під сараною, що спадала. Вона сікла все на ходу на дрібну січку, відтак сунула далі по землі. Однак гармаш побіг у село скликати людей. Ціла юрба оходників з заступами, лопатами, а то й з мітлами бігла сюди. Почали копати широкі рови. Сарана надійшла до того місця, стала напливати у рів, а тоді люди засипали рів землею. Сарану, яка лізла на другий бік рову, згортали лопатами. Та цього було замало. Треба було ще другий і третій рови копати. Зате врятували одну третину нивок. Але вади вже не було кому рятувати. Там сарана знищила і ту траву, що ще стояла, і ту, що вже лежала в покосах. Люди з розпукою дивилися на чорну землю. Такого ще не бачили, як довго тут жили. Ні одного стебельця. Цілорічна праця пропала за кілька годин. Тепер усім стало ясно, чого дичини та звірини стільки сюди набігло. А втікали перед голодною смертю. Здається, що сарана і інші околиці навідала. В селі стало сумно, наче тільки, що мерця з хати винесли. Всі розуміли, що не буде з чим пережити року, а нічим засіяти. Розмовляли між собою про важкі часи, які доведеться переживати. Журавель сказав, «Наслав Господь на нас нещастя, та нічого нам відчай падати. У нас полях полюхах стільки хліба на запас, що і два роки буде чим прохарчуватися». «Не журіться, брати, Бог – батько!» Аж тепер люди нагадали собі, що ще з часів головування кіндрата мухи зсипали щороку в бочки та плетінки з на запас. І люди справді заспокоїлися. Та чим прокормити худобу, все понівечиться та вигине марно, вернувся татарин з лісу. «Ліс урятований, буде де попасти худобу, а свині будуть живитися жолудями». Тепер нам небагато залишилося робити, та Господь відає, чим худобу перезимувати. «Є трохи в нас запасного сіна та солому у стіжках», – сказав Максим Татарин. «Тепер пастимемо в лісі, за той час трава підросте, бо сарана коріння не повигризала. Але нам треба подбати, щоб сарану чим скоріш винищити. Коли б вона нанесла нам яєчок, то з весною мали б свого домашнього гостя» отож зараз піти б на пасовисько і все гарненько згорнути в ріку. «Ти, видно, знаєш, добре цю погань», сказав журавель. «Як мені з нею не знатися? Не раз доводилося нам у татарщині з нею боротися. Це в нас там частий гість. Не раз довелося з голоду пухнути цілим татарським селам, бо там мало хліба родить, ціла сила в пащі та худобі. Не стане пащі, чи від сарани, чи від посухи, тоді і худоба вигине, і людям ніж чого жити. Це було не раз причиною, що Орда йшла на грабунки християнську землю. Звідкіля ця погань береться. Вона виводиться геть далеко від нас, на схід сонця, та ви до неї ще гаразд не придивилися я зараз вам її покажу. Пішов Максим над ріку і за якийсь час вернувся, несучи закрила здоровенну сарану. Люди почали придивлятися до неї. Зверху була вона темно-зеленої барви під животом темно-жовтавої. «Тож, бачите, – пояснював Максим, – вона наче старша сестра тих мавок, що інколи сілим роєм налітають. Та цього нам нічого лякатися, бо мавка нічим не шкідлива, хіба що горобці та інша птиця мають празник. А тут придивіться до рота сарани, яка пащека!» Максим підсунув до її рота кусник тріски, і вона зачепила її сильно кліщами. Сарана дуже пожерлива, – говорив далі Максим. – Летить великими гуртками з далекого світу. У нас на татарщині кажуть, що вона ніколи не полетить проти вітру, а все з вітром. Тому-то татари так дуже бояться східного вітру, бо він нам нещастя може принести. Ви, певно, почули дивне шелестіння, як вона летіла. Це вона так на тих твердих крильцях грає, а в нас вона не виводиться. Вивелась би, коли б її гнізда не винищили та коли б такого морозу в нас не було. Вона загрібає своє яєчко в землю, тому треба те місце, де сарана налетіла, переурати. Тоді яєчка будуть наверху, а вже на мороз доїде їм кінця. Та поки що нам треба всю цю погань вимести. Треба, пане голову, піти з заступами, лопатами та мітлами і все дочиста позгортати. Сарана тепер не буде мати що жерти, і виздихає, від цього буде сморід. Гірш стерва. Від цього смороду прокидаються пошесті на людей і на худобу. Нема жарту. «От раділи, що не буде нам роботи», – казав уходник. «А то треба буде добре зіпріти, поки все поприбираєш». Тепер уходники працювали від ранку до ночі, згортали клятому шву. Де було ближче до ріки, там згортали у воду. Далі від ріки треба було копати глибокі рови, та доли і туди згрібати погань та присипати землею. Як згорнули сарану в яму, то вона шипіла, мов гуща. Люди почали вже заспокоюватися, та ось настала нова торбота. Щодня обувало по декілька штук худоби, і чабани не могли опильнувати овець, де небудь скочить з дерева хижак, мов той шулійка на курчатку.